От змінив він голос і безнадійно зітхнув. Ось і мій, а й болить. З хати вийшла баба Сіроха, несла вона блюдце, склянку води й якісь порошки. І вже пора, заблагав Адам. «Пий!» – сказала Сіроха. «Бабо Лізо, я стільки випив цієї гидоти, Через дві години пий!» Так вона звеліла професорша». «Ну, давайте». Адам ковтнув пирожки, і від тих ліків губи у нього стали немовби ще біліші. Баба Ліза пішла, а потривожений Адам ліг правцем і задумався. Ріденький прилизаний чуб його раптом змокрів, на обличчі виступили жовті плями, полежав і ніби аж придрімнув Адам, потім стряхнув сонливість і повернувся до мене. «Отже...» «Бувальщина пробузька», – сказав таким же роздумливим голосом, як і почав. «Я щаслива людина. У мене дві баби. Одна в степу живе, а друга жила на Поліссі. А Поліссія, дорогий мільйоню, то царство грибів і русалок. Які там пущі, озера, які річки, і водяться там лелеки. Була своя пара, лелеки у баби Груні. Лелеку звали Бузько, лелечиху – Бусиха. Ранньою весною повертались вони з чужини і кружляли над селом. Баба Груня виходила з хати, махала їм косинкою, а лелеки кружляли і все нижче і нижче спускалися до неї. Баба випросила хлопців, щоб затягли на хату колесо і на те колесо, Сідали лелеки і мостили собі гніздо. Якось була холодна весна, вночі раптом завіяло. Вийшла баба у двір по коліна мокрого снігу і лежать у снігу бузько й бусиха. Крила розпустили вже і голови не зведуть. Бідні ж ви мої! Забідкалась баба Груня. Взяла їх у хату, натопила піч, нагодувала, напоїла чаєм з травами. Видужили, Бузько з Бусихою ще більше полюбили бабу. Гніздо мостили вони високе і розкішне, і по черзі вартували його. Пам'ятаю, уже смеркло, небо зоряне не світле, а на гнізді лелека стоїть. І його, наче хтось вуглиною намалював. Стоїть на одній нозі, дзьоб свій задер, і, здається, на Бузьковому дзьобі місяць повис. Перед сном баба Груня любила поговорити з лелеками. Стане серед двору і питає, як воно, бусько, не обіцяєш на завтра дощу? Кла-кла, стукає дзьобом бусько. Та воно і видно, каже баба, зорі чисті, трава суха, буде спека. А я оце взяла розсаду, капусту хотіла притнути на вгороді, та й не здумаю, що тепер. Кла-кла, каже Бусько. «Ну, хіба що так?» – зітхає баба і йде у хату. Кожної осені баба проводжала бузьків у дорогу. Виходила за ворота і махала косинкою. Наказувала «Дивіться, тримайтеся гурту. Там, де хмара летить високо, а блискавка з громом летить низько». А однієї осені не вийшла баба на проводи. Вже зібрались лелеки з усієї околиці, зробили прощальний віраж над лісами й озерами, і гурт за гуртом потяглися у вирій, а бабині птахи зостались. Кружляли і кружляли вони над селом, тривожно скрикували «Ні, не виходить баба». І тоді спустився Бузько на подвір'я, бачить, двері у хату прочинені. Зайшов Бузько у хату, карим оком блиснув на полик, от воно що». Лежить баба хвора, як дим, і голосу не витягне. Кла-кла сказав Бусько, і кудись заспішив. Тут пішов, тут і з'явився підбіг до бабці і подає їй у дзьобі жабу, свіженьку, з болота. Ох, ти, мій доктор! застогнала баба, розчулена рідним Буськом. Це ж ти хочеш мене? Підздоровити! І зілля своє приніс. Доведеться встати і провести вас, Бо ви ж без баби і не полетите Баба стогнучи зіп'ялась на ноги, Провела буськів, А скоро померла. І дивувалися люди. Весною пара лелек день у день Кружляла високо в небі. Ніде не хотіла сідати. А тоді таки сіла. На шутій сосні за селом. На тій сосні, що ближче до гробків, де лежить баба зі своїми синами. Адам закінчив свою бувальщину, мабуть, стомився, руку поклав під голову і, здається, знову придрімнув. Він лежав білий і тихий, деколи брала мене острашка. А чи є Адам? Глянеш, рівне покривало, ніде не горбиться, наче й немає людини в постелі, тільки виглядає гостре підборіддя ніс, і там, аж за ліжком, на підставленому стільчику Адамові ноги білі й нерухомі. Поволі сонно розтулив Адам око, знайшов мене і хотів був трошки усміхнутись, та лиш посмикнув губами. Що, лент? спитав якось винувато. Сумна в мене бувальщина. Про буська отож. Ні, що ви, інтересно, тільки я не доберу. А де лелеченята? Були ж у Бузька діти? Були. Розлетілись. Кожна пара шукає собі нове місце. А до нас у степи вони прилітають? Рідко. Лелеки полюбляють воду, ліси. Широкі плавні. А ви туди поїдете? Ну, де баба Груня жила? Хто знає. Може, станеться диво, поїду. От якби дві комені, таких маленьких, «А колесо я б знайшов!» «Хитрий ти, чоловік!» Сказав Адам і таки усміхнувся. Ми тільки розбалакались, як знову вийшла з хати баба Сіроха, і у руках у неї те саме блюдечко, склянка води і порошки. «Бабо Лізо!» Мов дитя почав благати Адам. «Я думав, ти чув степи від околів, від порошків, від медицини. Як вони остобісіли?» «Пий!» сказала баба. Але руки у неї затремтіли, полилась вода із склянки, і я побачив у баби повні очі сліз. Вона ковтає сухим зморщеним ротом ті непрошені сльози і схлипуючи говорить «Хіба ж я хочу, сину, Мучить тебе і себе. Та я ж гадаю, може воно зарадить? Може ти встанеш таки, підкріпишся, бо гаснеш на моїх же очах? І що? Чого воно за дурне життя? Це і мої синочки були б уже такі. Жили би, раділи, як людські діти. Так бог забрало. Бабо Лізо? Голос Вадама теж затремтів. Пробачте мені, я дубина, я бовдур. Пробачте. Більше не буду вас катувати. Давайте сюди порошки. Почовгала баба Ліза у хату. А я довго сидів зігнувшись. «Щось тисло мені на плечі і тисло в душі, бо як розібратись, то, мабуть, і я завинив, і не мабуть, а таки точно. Потяг Адама у воду, що й радів не до тепа. Ах, у мене гребля, ах, у мене млинок, а людині ті цяцьки боком вилазять. Більше на річку не підем, буркнув я, насупившись». Адам після того, як випив порошки, знову присмирнів і жовті плями густо укрили обличчя. На мої слова він зразу нічого не сказав, помовчав. Продихнув важку задуху і тільки тоді обізвався. Підем, Льоню, на річку. Бо ні річка, ні ти, мій друже, ані трохи не винні. Справа тут складніша, як тобі розтлумачить. Ну, скажімо, ти вийшов на човні в море, заплив далеко, і раптом прорвало човна. Що ти робитимеш? Складеш руки і смирненько ждатимеш, Поки вода зальє? Чи будеш грибти? Правда ж ти будеш грибти? Налягати на весла, Доки сил, доки змоги твоєї. Так і я, Льоню. Давно в інституті ще прорвало мій човен, А я грибусь. Йду на дно, а грибусь, Щоб і на останній хвилі жити, як ти як нормальні люди, ясно, капітане? Ми підемо з тобою на річку і збудуємо справжню гребельку із цегли і млинок такий поставимо, що ти і в школу підеш, а він собі лопотітиме. Ось тільки трошечки зведусь на ноги і підемо. А на порозі стояла баба Сіроха. Вона вийшла накрити Адама і от зупинилась, тривожним напруженням слухала його, і на сухому бабусиному обличчі здавалося застиг скорботний докір. «Про що ти балакаєш, Адаме? Куди ти підеш, такий хворий, коли тебе у хату треба переводити, як мале дитя? За павутинкою. Сьогодні вона не така. Дивіться, пливе, сюди повертає і здалеку ще рукою хить-хить. Гарно причесана. Сидить на борту і довга коса аж у воду звисає. Човник її біжить, Веселіше. Доброго ранку! гукає мені. Здоров, Ніно, обережно там корч. Вона проминула підводний камінь, де світла вода гойднулась на хвилях, і внизу протоку. Ух ти! шарпнуло мене, бо човен підкинуло, і носом у бризки, і понесло між камінням. Ніна пригнулась, весло сторчма, і став завмер її човен під скелею. Ти молодчина, сказав я, заглядаючи до неї у протоку, думав, так і хряснеш об камінь. Давай, повідок, прив'яжу човна. А ти знаєш, Ніно, трохтів я далі, ось тут, у цій розчеленні, застряв був кінь. Знаю, сказала Ніна. Ось тут. Камінь гостряк йому, врізався в ногу. Так я вавку замазала йодом, а гостряк той веслом притупила. Ти? Аж похлинувся я з несподіванки. «Так це ти, бакуна, звільнила?» Ніна як і не чула мого вигуку. «Трам-трам!» – замогли калаєньку. І долонями по колінцях. «Плесь-плесь!» Я й забув, що вона не любить про себе говорити. І почав хитріше вивідувати. «А вночі не видно!» – сказав я з приспівом. «І видно! Бо у мене ліхтарик є!» «А де ж той ліхтарик?» А ось він. І подала мені білий шапкастий гриб. Це ж гриб. Ну і що? А вночі він світиться. Я засунув гриб під сорочку, зробив темне дупло і устромив туди носа. Точно. Світиться гриб. Синім холодним вогнем. Від цього світла під сорочкою стало синьо. І вийшла маленька ніч. Небо, земля і повний місяць. Знаєш, Ніно, зірвався я на ноги, бери свій ліхтарик і гайда, у біле глинище. А там що? А там нора, ціла печера, глибока-глибоченна і страшно, ходімо. Я подав їй руку, що вона вона стрибнула на берег, зняла свої білі туфельки, вона була майже рівня, ось так, почубок мені, хіба що трохи щупліша і не засмагла, як і Адам. До цього Ніна сиділа тільки в човні, а зараз ступила на камінь і чомусь опустила очі. «Не бійся, ходімо!» Я повів її через брід, через лузняки, на той бік річки. Стежка звивалася угору, земля під ногами була суха, червоняста, і нам частенько траплялись кремінці. Ніна застрибала, заойкала «Ой, гарнюсі!» Ой, Сюсі Мусі. Дівча воно завжди дівча. Тут, показав я Ніні, кремінці найкращі. Є гострі, є плескаті, є схожі на стародавні ножі, а яких вони кольорів. Бачиш, і лимонні, і зелені, і кров'янисто багряні. А як викрашують іскри? У мене дома цілий картуз кремінців. Хочеш, можу, Проміняти на ліхтарик. Або і так віддам. Назавжди. З балачками Пройшли ми далі, По під косогором. Уже видно, що скоро будуть копні, Цебто глибокі ями. Стежка до них всипана білою глиною. Аж ось круте зривисько, Майже пряма рудувата стіна, Порита дощами. А під стіною нори. То ходив глинище. Ми зупинились коло першої нори. Ну, як вам сказати, кругла дірка, треба лізти наче у погрібець, хтось навіть зробив рівненькі земляні сходи, а тільки ж темно, і холодом віє. Полізли? Спитав я непевно. Вигляд у мене, мабуть, був нудний, бо Ніна так посміхнулась, як посміхаються старші над хлоп'ячим ластовинням. І я, будь що буде, Сьорбнув повітря і з'їхав вниз, на верхню приступку, ні на за мною. Вона підняла свій грибок, і ми, тримаючись за руки, полізли туди під землю. Нора, вичовгана людьми, була крута і слизькувата. Я обережно просовував ногу спершу одну, потім другу, щось липке, може, павутиння, чіплялось за голову. Я йшов, пригнувшись, і чув, як мені в потилицю дихає Ніна. «Не страшно?» – питаю. «Ні. А далеко ще йти?» «Далеко. Хто знає, Чи боїться вона?» «А мені таке моторошно. Бо над нами ціла гора землі. І трактори там ходять, і дядьки з лопатами, і вже не видно, де той вузесенький вихід, хіба добіжиш до нього. Мимохідь чувається Двихтить земля, потріскує. Ось-ось тече піщаний струмок. Ми й дух притаїли. Якщо перемовляємось, то тільки пошипки. ні «Ніно!» – кажу. «Вище світло держи, бо темно. А може назад?» «Та скоро вже!» Спускаємось у глиб, і нора уже похмуріше, і морозцем хапає хапає залитки. Раптом «Ой!» Я підсковзнувся, шурхнув у темінь, у мокру виямку, і щось упало зверху на спину, лиць, і світить мені в ухо. Ніно, це ти? Ми злякались, але тут же чмихнули від сміху. Ніна встала, підняла над собою ліхтарик. Ой, сказала вона зачаровано, диви, яка тут краса. Ми були вже у самому глинищі, у Білій печері. Та ні, ви бачили Білу печеру? З білої, чистої глини? Бачили, щоб і долівка, і стіни, і стеля, щоб усе було наче підсинене, і усе, щоб горіло рівним морозним вогнем. Ніна дивилась на це біле сяйво, і обличчя у неї було здивоване, а на щоках зробились глибокі рожеві ямки. У тих ямках неначе світився мед. Мені аж солодко стало в роті. Я стулив язик жолобком і кінчиком язика лизнув її щоку. Ай, сказала Ніна. Ти що лякаєш? Холодним таким лижишся. Вона витерла щоку рукою, ще вище підняла ліхтарик, підійшла до стіни, у білій холодній глині, порубаній лопатою, зарягтіли барвисті камінчики, заблищали червоні жилки. І з тих жилок виступала вода і студеними краплями цок падала під ноги здавалося краплі тут же замерзали і у печері лунко цокало від кожного їхнього удару я змерз притуливсь до ніни ми пошепки один одному на вухо заговорили ніно у тебе очі світяться і у тебе у тебе ніс холодний і у тебе «У тебе губи дрижать, і у тебе!» «Давай звідси тікать, давай!» Аж затокотіла печера, коли ми дременули назад. Ми бігли, штовхались, падали, повискакували від страху чи від сміху, не можу сказати. І ось на горі, а сонця, а спеки, а пахощів тут. Хух, як добре! Постоїли удвох, як сліпі, Зігрілись, надихались у волю. «Давай пограємо у Кремінці!» Раптом сказала Ніна. «Давай!» Погодився я, хоч про себе подумав. «Може не тре?» Дівчача гра Кремінці. І ніколи в мене далі перевози не йшло. Я тільки бачив, як інші грали. Дуже марудна штука! Цур'я перша!» Тим часом сказала Ніна. «І хватть, хватть!» Швидко назбирала гарних обточених камінців. О, рівно п'ять. Вона сіла на землю, Обсмикнула платтячко, А потім з якимось таємничим виглядом Подмухала в руку, По-своєму розклала на долоні усі кремінці. «Граю квочку», – сказала вона. Я не зглянувся, Як Ніна підкинула кремінці. Підкинула, Блиснула долонькою, І хап! зловила їх на спинку руки. Камінці стукнулись у повітрі, купкою упали на руку, і як заумерли, жоден не скотився додолу. А вона ще раз кить, і знов камінці на долоні. «Ловко!» І я колись пробував квочку. «Одного чи двох ловив, а це значить, далі будеш грати з тим одним чи двома камінцями, що назбирала квочка» а нічого не піймав. Все, вилітай, братику. Тепер перевіз, мовила Ніна. Висипала своє добро на землю і повела перевіз. Потім карусель. Швидко-високо підкидала камінці то по одному, то по два, то по три. І поки вони пролітали перед Ніниним носом, вона хапала з землі новий плескач, встигала підкинути і його встигала, «Сплеснуть у долоні, а то і обкрутитись на п'ятах, і піймать камінці, жодного не впустить додолу. Я тільки бачив, як михтять її кіски, бігають очі, блискотять на сонці коліна, як вона водить ротом, неначе і ротом ловить плескачі, що так і мелькають перед нею». «Все!» – з видихом сказала Ніна і язиком змахнула крапельку поту, що повисла на кінчику носа, і стомлено сіла на землю. А у самої щоки пашать, і в очах веселі жаринки. Ну ясно, рада-раденька. А от що мені робить? Як мені рятуватися бідному? Аби ж то на ставку було, та аби ж ми грали дід-бабу везе, то я б запустив камінця. Щоб він разів триста підскочив би на воді. Точно, кажу, якщо не триста, то разів сім або вісім, а тут... Слухай, Ніно, кажу, краще підемо на Хіврю. Ти що, злякався, грати не будеш? Не злякався, кажу, а на Хіврю спізнимось. А що там на Хіврі? Ну, такого ти зроду не бачили, гайда скоріш. Хіврія – це наша гора. Крутим своїм боком стоїть вона проти сонця. Тут на осонні вигорає трава, земля аж пашить, і гірко в очах від сухих полинів. Ми вибрались на гору, ближче до неба. Звідси видно степ, горбастий насип дороги, телеграфні стовпи, що стоять у степу, як олов'яні солдатики. «Сідай!» – сказав я Ніні, і поплескав долоною по гарячій стежці. Ми сіли так, щоб Ніна бачила мене, а я бачив Ніну. Угадай, хто тут живе. Я показав їй маленьку нірку, ловко заховану в траву. У ту нірку хіба що палець міг би пролізти. А про те, як вона гарно зроблена. Стіни гладенькі, кругло обчовгані, тонко-тонко обкладені ватою. Дарма, що у землі. Чиста й світла нірка. Тут живе павук-христовик, сказала Ніна. Правильно, Зараз ми поговоримо з ним. Я дістав свій припас, капронову нитку і трохи смоли. Смолу розім'яв у долоні, похукав на неї, щоб м'якша стала, і зліпив язичок. Почепив язичок до нитки і тихо, обережно опустив його в нору. «Посмикай», – сказав я ні -ні. «Тільки не дуже смикай, а так легенько». Я показав, як треба дражнить павука І прибрехав, що коли подражнеш його, то він сердитий Починає висвистувати «Ну що?» – питаю Ніна схилилась над ніркою з таємничим виглядом Однією рукою водить нитку Другою рукою пальцем свариться на мене «Тиш! Тихо! Торкає! Хапай за нитку!» «Як сильно хапне тягни!» І сталося так Ніна шарпнулась назад, нитка за нею, і вилетів павук з нори, як рак, за наживкою. Сивий, хрестатий павук, що кліщами уп'явся в смолу. Він гойдався на ниці якраз перед Ніниним носом, чебиряв волохатими лапами. Не було б то дівча, щоб воно не підскочило, не кинуло павука, не запищало, не ляснуло мене по шиї. «Ах ти, брехун, налякав мене!» Поки ми штовхались і смішили себе штовханцями, павук витяг лапи з смоли та й гулькнув у нору. «Як вони прядуть нитку?» – спитала Ніна. «Хто вони?» «Та ж павуки!» «По-моєму, по-моєму, ловлять пушинки, із пушинок прядуть, І нитки прядуть, і сітки для мух, і вату роблять для павучат. А навіщо тобі?» Просто ось глянь, яка тонюсінька нитка. І Ніна провела у повітрі пальцем. Між одним і другим стеблом висіла павутина. Вона світилась на сонці. Гнучки стебла натягували її, як струну, і павутина тихо, мрійно, заколисливо бриніла. Це, мабуть, антена, зашепотів я. Павукове радіо. Давай послухаємо, про що вона грає. Давай. Я підставив вухо, прижмурився і сказав Ні на ні на передає. Ніна підставила вухо, послухала і сказала Льоня, Люня передає. Я підставив вухо і сказав: Брень, брень, ти бренькаєш, ніно передає. Ніна підставила вухо і сказала Ні. Це ти, бренькаєш, ось що передає. Ми разом підставили вуха, буцнулись лобами, і павутина Лусь обірвалась. От жаль, сказала Ніна. Жаль, зітхнув я. Не змовляючись, ми встали, пішли за павутиною. Вона летіла в повітрі, звивалась, як струна, вона була жива і весела, і кудись мандрувала в степ. І ми поспішали за нею. «Бач, вона оминає бур'яни. Бач, тікає од ластівки. Бач, повертає на дорогу». І ми повернули за павутинкою. Видрились на стару шосейку і далі збиралися йти, якщо треба, то в білий город, де білі будинки, білі кіоски, біле реміння у міліціонерів. І ми пішли б у той город, але вітергують дну павутинку. Погнав її у небо, вище телеграфних дротів, вище ластівок, аж туди до пухких ватяних хмар зникла павутинка, розтанула. А на землі зостались стовпи з білими чашками, і між ними були туго натягнуті дроти, які теж, очевидно, бриніли. Я приклав вухо до чорного стовпа. У. -у, -у загудів, задрижав роздратований стовп. Нату ж негодіння його йшло з землі. Бігло по дереву, неслось кудись по дротах. «Ей!» – сказав я до стовпів. «Про що ви там гудите?» «Гуду!» – сказав стовп. «Про що, про що?» «Ду-ду!» – сказав стовп. «Ет!» – махнув я рукою. «З вами стовпами!» Побалакаєш? Бу-бу-бу, ду-ду-ду, і більше нічого. Гайда Ніно додому, бо й так далеко забрались. А й справді далеко я тільки зараз угледів. Ми на самій горі, кругом небо, а там, внизу, внизу, маленька хата, така маленька і біла, як грибок, і не видно ні вікон, ні дверей, лишає темні крапочки. Крап-крап-крап. І стоїть у дворі знак оклику. Такий. І махає мені комариною лапкою. Фю! Мабуть, Льоньку згадали. І кличуть його. А Льонька за вітром повіявся. Ніно! Побігли! Побігли! Давай, хто швидше! Давай! Летиш згори. І тобі здається, що ти на бакуні. Верхи шугаєш через кущі Через канави. Зелені копиці верб несуться тобі назустріч і студить лице річково прохолода. Хух, от уже й брід. Ніно, ти завтра приїдеш? Не знаю. Приїжджу бо я тут бачиш один. Добре, якщо вода мені чого не трапиться, приїду. Ну, бувай, ніно, бувай. Льонь, а з ким ти цибалакаєш? Ледь-ледь піднімаю важку від сонця голову. На грудях, на ліктях у мене синя подавлена шкіра. Видно, що довго лежав на шорсткому камені. Кожний бугрик і ямка відбилися на тілі. Від сонця, від лежання в очах мені темно, і я зразу не второпав, хто це і про що питає. а а мама прийшла, стоїть з відром, з оберемком білизни, буде полоскать на проточній воді. «Так з ким ти, люню говориш?» перепитує мама. «Ні з ким. Лежу та й усе. А з ким говорити, як на нашому кутку хлопців не вродило?» «Бідна дитина», з гіркотою мовила мати. «Цілий день лежить, печеться на каменюці. Нема з ким і погратись. Так, не дай Боже, від людьком виросте». Мам, не журіться не треба. Хоч і лежав я тут сам з собою, хоч і не ходив нікуди, а вже побував у білій печері, ловив павука, блукав по степу. Одне слово – набігався, набалакався в волю. Усе відпливає. Ви чули, як наближається рівний і тихий дощ? Отак сидиш у хаті. Мати очинила вікно і з надвору повіває свіжістю. А ти слухаєш? Десь далеко, у невідомому світі, зачинається шум. І то ще не шум, а шепотіння землі, шерхіт сухої трави, шелест пожовклого листя. Ти прислухайся, невже переспав і тобі шумить у голові? Ні, це вже садом єдиний квапливий шум і пахне тихим дощем, тихими снами. Злипаються очі, і тебе огортає теплий спокій. Ти сидиш заколисаний, а слух проте гострий. Чуєш, як скрипить, набухаючи мокре дерево. Стихло муркотіння під вікнами, шум одійшов за хату, і щось торкнуло тебе за плечі. «Ей!» – стріпнувся, глянув у вікно. Нема вже дощу, і сонця нема, десь за хмарами. Але небо, дим часто сіре, просвічується. Воно підрожевлене захмарним вогнем, воно розсіває кремове світло. Від того світла блищать краплини дощу на мокрих стеблах. З дрімотного поля потягло вітерцем. Заплюскали краплі, струшені додолу. Вітерець дужчав, він, мабуть, не долетів ще сюди. Він тільки набирав розгону в степу, і там в степу щось починалося. Хтось від когось тікав чи хтось когось доганяв, не знаю, але там переполох, це ясно. І переполох страшний. Низько при самій землі котились-стрибали прутків-тікачі. Сірі кудлаті, стрибали вони по канавах, зупинялись на хвильку, щоб перепочити, і припускали, чим душ. Гнались за ними такі ж волохаті клубки. Разом вони бігли по всьому полю цілою отарою. Бігли до села і злякано ховались у садки, у кущів, канави. Що це таке? Зайці? Вовки? Один клубок відірвався від гурту і боком, як підстрелений, покотився на нос. Стрип-стрип! Заячим скоком влетів у наш двір, і шасть під солому. Затих. Я вискочив з хати і біжком до соломи. Курай! Примітка. Курай – місцева назва перекоти поля. Забився в кубло, сидить, Ніби й досі труситься від дощу. От такі зайці. Вітер гнав з поля мокрий курай. Мені стало сумно, Бо тільки вчора і ми усі бігли, як цей курай. І нас гнало... Поза городами. Сходились і збігались діти до баби Сірохи. А у дворі стояла машина. Юрмився люд. Брищали мідні тарілки. І дядьки ставили на кузов труну. Труна була довга. Виступала з машини. Коли її нахиляли, я побачив Адама. Він лежав суворий і суворо дивився в небо. Загострене обличчя його світилося мертвим вогнем. Він помер тому, що не було чим дихати сміятись, говорити. Уся живинка згоріла у ньому до краплі. Він уже пахнув землею і вирушав туди, звідки не повертаються. Над труною ридала сліпа від сліз жінка. Голосила баба Сіроха. Хлипали наші баби. А у мене, як били мідні тарілки, струшувалось усе в душі, і гіркий клубок підступав до горла. Поховали Адама за селом. Там росте кощавий старий бересток. Не знаю, чи селяться лелеки на берестах. Думаю, що селяться, вони люблять добрих людей, таких, що травами лікують птахів чи будують співучі млинки. «Ніно!» озвався я нарешті. «У тебе човен протікає, бачиш?» «Протікає!» кивнула вона. Я помітив, що у Ніни очі підпухли. Вона була мовчазна, як ніколи. Ми сиділи годину і другу, і не промовили жодного слова. Ні надивилася на воду, вітер легенько ворушив чорну стюжку у її косах. Нема, Адама, І про що нам було говорити? День стояв хмарний. То набігали, то відкочувались геть легкі полохливі тіні. Уже починали жовтіти верхи дерев, і в холодній прозорій воді відбивались багряні фарби осені кілька жовтих листків прилипло до весла. Я глянув пильніше на човен і тільки зараз побачив. Човен накренило на правий бік. Гарні колись світлі березові лупки почорніли, а лупками було обшито борти човна. де де пожелобились дошки, крізь них сочилася вода. І набігло води чимало, аж притопило нас. Давно замочило ні-ни-ні -ні ноги, Залило водою її білі туфлі. Слухай, Ніно, він уже нікуди не годиться, твій човен. Ну що ж, так і буде. Не розумію, як. Без човна. Я не міг уявити Ніно без кораблика. На чому ж вона припливе сюди? А для мене Ніна завжди пливтиме з пухнастих хмар на землю, лугами до річки, а річкою до нашого броду. Ніно, я зроблю тобі човен. «А ти вмієш?» Вона глянула на мене, і якась гірка усмішка торкнула її в уста. «Спробую». «А з чого ти зробиш?» «Правда, а з чого зробити?» Я сів і задумався. Із не подужую, видав човна та й не годиться. Річка ж у нас міленька, то я тільки видумую, що в мене морська протока. А насправді ось тут між камінням, де застряв був бакун, і для моєї ноги тіснувато. От якби знайти щось таке легке й плавуче, щоб і стругать неважко, щоб і на воді держалося, щоб і гарний човник вийшов. І тут я згадав, є, у посилці. Учора приходила до нас баба Сіроха. Стала під берестом, суха й почорніла, і жестом до мене, ходи сюди. Як завжди вона дріботіла прутко, ішла не озираючись тільки була ще скорботніше зігнута. Коли я ступив у хату до неї, там ще пахло, ну, як вам сказати, свічками, воском, пахло смертю. І у бабусі на щоках зробились глибокі і темні ями. Такі ж ями були і під очима. Мені аж страшно стало дивитись на неї. Здавалося, вона готувалася йти за Адамом. Ось, хмуро мовила бабуся, Йому посилка прийшла. Сьогодні. І від того сьогодні, а він три дні, як у землі, уже не получить ні листа, ні посилки, ані роси з неба. У бабусі засіпались щоки. Вона скоріше пхнула мені у руки. Ящик. Візьми. Мабуть, для тебе старався. Я не дуже второпав, хто старався для мене. Взяв ту посилку і побрів додому. Ящик був відкритий, і коли я коперснув у ньому, то витяг на стіл таке зелені стиглі шишки, пузатенькі жолоді, що скидались на засмаглих дядьків у беретах. І берети у них із поросячими хвостиками. Витяг товстий шматок соснової кори, їлочку сизозеленої ялинки, велике сіре перо, журавлини або лелечене, і цілу жменю меню усякої дрібноти. Усе це я виклав на стіл, і зачудований став розглядати кожну річ. Для чого вона? І навіщо була гадамові? І хто прислав, і звідки? Потім подумав, адреса. Глянув на зворотну адресу. Але на кришці посилки замість зворотної адреси хімічним олівцем був намальований чоловічок». Цей чоловічок, як бачите, когось вітав. Кого? Я так і не ну, розгадав би таємницю посилки. І, може, ніколи б не дізнався, хто вона та людина, що прислала в наше село журавлини, перо і мітелку ялини. Не дізнався б зовсім, аби не Ніна. От я сказав, що збудують човен, згадав про сосну кору і бігом злітав додому. Взяв ящик з усім добром, взяв ножа, на грібу сякої всячини, що могла пригодитись в роботі, і прибіг до річки, і міркую собі. Поки вирізатиму човен, хай Ніна розбере посилку, пограється. Цікаво ж. Та як тільки я ступив на камінь, Ніна зиркнула на мене і зблідла. Прийшла посилка? Прийшла? Коли? І вона схопилась на ноги, під нею захитався човен, стрибнула на берег і така розгублена, аж із сльозами на очах кинулась до ящика. — Диви, все-все прислав. — Все, що треба, — шепотіла вона, викладаючи у пилину шишки, жолоді, сухі гілочки. — Хто прислав? — Ти знаєш його? — спитав я зовсім спантеличений. Баба Сіроха казала, мабуть, для тебе старався, а виходить посилка для Ніни. І дівчина ждала її з нетерпінням. Ніна тим часом просунула руку у ящик і на самому дні під сухим мохом щось знайшла. «О, є, записка!» Вона витягла клаптик паперу і з трепетом розгорнула його, пробігла очима. «Читай, уголос читай!» – попросив я. «Тут кілька слів і, і про тебе. Ось!» Ніна подала мені записку, я прочитав. «Дорогий Адаме!» Не можу, не буду тебе втішати. Ти мужня людина. Радий, що в останні хвилини коло тебе стоятимуть вірні друзі. Висилаю для них те, що ти просив. Хай запахне в степу сосновим поліссям. Привіт їм обом, капітану Ленду і Ніні. Твій Олс. Після твій Олс, як і на кришці посилки, теж був намальований чоловічок що підняв капелюха на знак привітання. «Ніно, а хто цей Олс?» – спитав я. Ніна, мов заворожена, перебирала дрібні червонясті галузки, березові китички, засушене листя, шкаралупки горіхів. Все це роздивляла, снюхала і складала в пилину. Я ще раз спитав. «Ніно, хто він?» – скажи, той Олс. «Він такий, як Адам. Вони вчилися разом». А де він зараз? Робить те, що і Адам. Атомне сонце. І не страшно? І не спалить його те сонце, як Адама? Вони про себе не думають. Я була між ними. Вони кажуть, що треба. Треба, щоб над землею було ще одне сонце. Треба, щоб воно світило сильніше за наше. Треба, так вони кажуть. А навіщо це треба? Хіба так погано? Хіба нам з тобою мало сонця? Мало трави на лугах, цвіркунів, метеликів, кульбабиного пуху. Навіщо придумувати ще одне сонце? Нінині вуста були стулені, у них наче застигло оте рішуче треба. І я зрозумів, що вона більше нічого не скаже. Хвилину очі дві ми сиділи мовчки. Я озвався перший. Добре, я зроблю тобі човник, Ніно. Із соснової кори? А вже ж. Це чудесно. Я так хочу, так давно хочу. І саме такого, із соснової кори, він найкращий. Гарний, легкий, ніколи не протікає. Адам збирався мені зробити. Та бач, не встиг. І Ніна опустила голову. Колінці у неї тремтіли, білі вузенькі туфлі її розкисли у воді. Із носка виглядав на бубняливий палець. Осінь, холодно їй, защеміла мені у душі. Я взяв шматину з основої кори, а Ульс прислав чималий шматок, либонь, відколупнув від старого стовбура. Кора була шарувата, як печиво. Справжнє тобі шоколадне печиво з білими цукристими прошарками. І, на вигляд смачна. Я навіть спробував лизнути язиком, терпка і пахне смолою. Бачу, Ніна сидить, під першою кулачками голову. Зосереджено дивиться на моє мудрування і трішки приховано сміхаються. І, мабуть, думаю, чудний цей хлопець? Покрутив я у руках сосновий пиріг. На око прикинув, як його обрізать, щоб вийшов корпус кораблика. Спершу міркую собі обріжу лишнє. Обстругаю з боків, щоб ніс і борти в мене вийшли, а далі почну видобувати середину. Узявся за ніж. Він легко ріже, гладенько, сиплеться додолу червоняста порохня, баранцями скручується стружка. Все йде нормально. Уже загострився, видовжився корпус, правда, він ще грубенький, неоковирний, але видно, це тобі не аби що, а щось серйозне. Одна ж біда. Чикнеш ножем різкувато, так і злітає верхня луска, відшаровується. Кора склеєна поганенько, та не біда. Скоро я прилучився, і робота пішла як слід. Ніна сидить, замислившись, тихенько собі дивиться, що воно в мене виходить. Мовчить, ані пари з вуст. За це я найбільше її поважаю. Знаєте, аби на місці Ніни був хтось інший, то почав би. Не так ріжеш, не там стругаєш, треба ось так, а не так. Словом, так тебе затакав би що в тебе обов'язково щось зіпсувалося б. А зіпсувалося б, тоді б він ще дужче. Я ж казав, я ж казав. Ні, не зовсім інша людина. Гляньте, зіперлась на кулачки, лице тихе, замислене, в очах терпеливе чекання. То сонце, то хмарні тіні пролітають над нею. Дивись, кажу Ніні. Санта Марія прийшла, кинула якір. На воду впав жовтий вербовий листок. Довгенький, глянсований, з гордо піднятим і закрученим хвостиком, він скидався на каравелу Санта Марія, яку я бачив у книжці. Примітка. Санта Марія – одна з каравел, на яких Колумб відкрив Америку. Листок стояв нерухомо. Та ось дмухнув вітерець, забрижилась вода, і човник погнало до берега. Він летів і водив сюди-туди носом, наче вибирав, куди краще причалить. — Льоню, — озвалась Ніна, — а можна і в моєму кораблику зробити високий ніс? — Можна, такий і зроблю, ось, — і показав майже готове суденце. Воно стояло у мене на руці новеньке, темно-червоного кольору із смолистим запахом. Міцні борти, що звужувались донизу, були добре обтесані а уся носова частина задерта вгору. «Ой!» – тихо сказала Ніна. І очі у неї зажеврілись. Справді, як Санта Марія. Уже залишилось небагато. Видав батькору зсередини, ніж у мене з гострим кінцем, і я провів заглибини понад бортами, кормою і носом. А далі тільки під колупою соснову луску сама відлітає. Глибша й човен. Стає просторіше у його трюмах, А я прикидаю у думці, Де зробити лаву, Де щілини для весел. Вичищаю луску, Відмухую порохню, А Ніна тихцем посміхається, Косуючи оком на мене. Чого ти, Ніно? А, так, вуса у тебе, Геройські. Які, які? Червоні вуса, як у пірата. Здмухнув я вуса, Струсив шоколадну тирсу, що всипала мені сорочку штани і підняв у руці суденце. Готово, ще весла виріжу. І от наш кораблик стоїть на воді, злегка погойдується, два основних весла виблискують на сонці, від червоних бортів густа багряна тінь, що коливається на хвилях, і ніну злегка погойдує, і на її лице падає червоний відблиск. Вона стоїть у кораблику зовсім не схожа на ту дівчину, що сумно сиділа на березі, гляньте. Вона мовчайка. Зором, крильми, тілом своїм подалась вперед. Готова от-от злетіть. Розсипались на вітрі її коси. Тріпочі біленьке плаття, я кажу. Ні-но, стривай. А вітрило? У мене є шмат парусини. Ну-мо, стривай. Я ставлю високу щоглу. З хрестовиною, шпагатом і клеєм кріплю вітрило, і вітер напинає мій парус, неспокійно лопоче, на швидку течію розвертає судно. «Льоню, сідай!» – гукає Ніна. «Удвох попливемо!» «Як? І мені сідати? «А чого ж?» «Це ж не простий кораблик, це Нінин. І я зробив його з соснової кори, яку прислав нам таємничий Олс». Той, що знімає капелюха, вітаючи людей. Кораблик несло у протоку, і я стрибнув саме вчасно. Наскинуло в бризки у бурхливий потік, обшугнуло водою я наліг на весла. Грудьми уперся вправе весло, крикнув Ніні Стережись і повернув наш вітрильник так, щоб він проскочив повз гострий камінь. Ще раз труснуло, обдало мене піною, і ми вийшли на чисте плесо попливли за водою. Мокрі ми сиділи поруч під вітрилом, дивились на береги, а береги в нас такі, то підмиті печери, де сплились кореневища, чорні і вузлуваті, як морські спрути, то світлі піщані відмілини, усипані черепашками, то круті глиняні припічки, геть подовбані норами. Там селяться зграї стражів, Зараз вони з вереском носилися над лугом. Ми пливли під вербами, наче у зеленому гроті. Тут стояла принишкла сутінь, і лише подекуди вгорі жаром світились китиці стиглої калини. Я сидів на веслах, вибирав дорогу, і раптом Ніна торкнула мене за плече. Я оглянувся. За нами сумно плив Нінин човник. Він, мабуть, не схотів самотнім залишатися. І притоплений тихо снував за нами. — Він когось везе, — сказала Ніна. — Кого? Я не бачу. Дивись, на кормі. О, так і справді. На кормі сиділа жовта, стрільчата бабка. А мені здалось, на маленькому авіаності притулився вутлий двокрилий літак. Може, він потерпів аварію? І човник везе його до найближчого аеродрому? На одному закруті старий притоплений човник ткнувся в берег і став. Бабка від поштовху злетіла. У польоті вона ще більше нагадувала мініатюрний літак. Неважко було побачити і пілота, що махав нам з кабіни шоломом, і ми попрощалися з ним. Та скоро і наш кораблик зупинився, що з за морока. Збурена вода кипіла, крутила поверху піну, але стояла на місці. Щось їй перетнуло шлях. І тільки на споді, в глибині. Течія клекотала і била струменем, рвучи за пону. Наш вітрильник здригався, тремтів, як живий, але далі не йшов. Ми з ніною переглянулись, нічого не розуміючи. Я перехилився через борт, поводив очима й вгледів. Там, де збирається піна, стирчить з води щось таке, схоже, на плетену корзину. «Ага!» — вигукнув я. — Все зрозуміло. — Що там? — спитала Ніна. — Верша. Це глипина верша. У нього така бовдуряка, що перекриває усю річку. І знаєш, що люди кажуть? Глипа вночі відкриває шлюз на верхньому ставку і спускає воду і коропів у річку, тих, що колгос прозводить. От тоді лисюга тягає собі рибку пудами. «А воно й видно», – сказала Ніна, – «що воду спускали». «А то ж, якщо придивитись, то видно». Розливалась недавно річка. Воно затягло мулком острівці, причесало траву, розвішало мох на сучках. «Цікаво», – подумав я. «Що піймалося у глипину вершу?» Взяв жердину і ткнув у річку, туди, де бульбашилась вода. Ткнув? Але тичка не йшла. Під нею щось трепотіло. Я болтнув жердиною. І тут, як дрова, плесь-плесь. Закипіла піна, забилася риба. Хвостами аж молотить по воді. Один коропище як хвиснув, так і вилетів на берег. Позяпав ротом і знову на дно. — От, риби, — сказав я, — аж кишить. Тичку устромив і не падає. Що робити? Це ж розбій. Може, покликати кого? Навіщо? Ми самі щось придумаємо. Знаєш, глипа затикає вершу соломою. А я затечку вийму і хай пливе собі риба тю у нижні ставки. Давай, тільки швидше. Я полізу річку, а тут глибоко, і ноги по коліна грузнуть у муляку. Так я аж вухом ліг на воду намацав рукою затоплену вершу, намацав її гузир і висмикнув цілий снопок соломи. Тільки висмикнув, як чую. Залоскотало, затріпотіло, пішла рибка між моїми ногами. «Ось, ось вона!» – закричав я, сміючись. «Пливе табуном на волю!» А жирні коробці, лінивим ходом, тягнучи за собою хвилю, пішли по течії. Вони плавно і поважно вихляли хвостами. луска на їх боках відсявала золотом. Риба зовсім нас не боялася. Пливла попід самим берегом. Ми довго проводжали коробцію. Та ба, знову якась перепона. Так само крутило воду і зашумовувало піну. Виявляється, обачливий глипа поставив ще одну контрольну вершу. І тут я витяг затичку. Жмут гнилої соломи. Тепер була вільна дорога від верхнього ставка до нижнього. А верші? Спитала Ніна. Глипе їх знову поставить. І буде тягати коропи. Верші. Що з ними робити? Ніно, сказав я, вже вечоріє. А ми з тобою мокрі та й замерзли. Бачу тебе сирути на ліктях. Давай розведемо огонь. Ой, це прекрасно. Над річкою у густих кущах ми назбирали падалішніх стебел, хмизу, сухого гіляча. Поки Ніна лаштувала багаття, я притяг глипені верші. Вони добряче, вимокли в воді, стали аж чорні. Від них на сто метрів несло мулом і риб'ячою лускою. Ці важенні споруди я поставив так. Одну вершу підпер другою, щось вийшло схоже на курінь, а внизу якраз було місце для вогню. Коли спалахнуло полум'я, ми побачили грандіозну картину. Закурилися верші. Тепла шипуча пара зміями повзла крізь плетену лозу і стовпом звивалася вгору. «Диви!» – сказала Ніна. «Не би чуми, Димлять, А ми з тобою ескімоси і їмо ведмежатину!» «Ага!» – зіщулився я. «Ескімоси!» і мокрі сидимо на снігу. Чи то вогонь додав темноти, чи ми не помітили, як упала темрява, нас обступила ніч, обступили чорні кущі, з-під яких тягло річковою сирістю. А коли вогонь відкидав пітьму, тоді, лиш на коротку мить, багряний полиск падав на вітрило, і нам було видно щоглу і сонний кораблик, що стояв коло берега. Над ним трямтіли зорі, сині, як іскри бенгальських вогнів. Я ще підкинув хмизу в багаття. Полум'я шугнуло вгору, під самі верші. Сирало задовго, шипіла і сичала. Та ось нарешті спалахнуло, червоні язики поповзли в небо, і верші, як дві ракети снопами вогню, освітили увесь луг. «Оце красота!» – не підскочила – а очі горять і давай. Трам-там-там, трам-там-там. І пішла круг вогню, стріпує косами, плеще в долоні, а я за нею іначе вибиваю в бубон. А полум'я тріщить, сипле додолу жарини. Чуєте? Гримлять там-тами в джунглях. І раптом ніч. Впало, обвалилося вогнище. Одразу повіяло холодом, дихнуло порожнечею осіннім смутком. Ніч стояла між нами. Я тримав Ніну за руку, але не бачив її. Ми принишкли, наче осиротіли без вогню. Десь у небі свистом пролетів самотній птах. «Осінь!» – сказала Ніна. «Осінь!» – сказав я. Птахи у вирі збираються. «І мені пора!» Я відчув, як вона легенько стисла мені руку. Ніна відпливала восени. Усе пливе восени. Листя за водою, хмари, паутиння, птаство, школярі, комбайни. Все кудись пливе. Прощається з літом. І Ніна прощалася. Як завжди ми зустрілися з нею на броду. Вона сиділа у кораблику, я на камені. По воді проносились тіні журавлиних ключів. — Ти у який клас підеш? — спитала Ніна. — У третій. «Значить, скоро забудеш про мене». «Ой», – знизав я плечима «Навіщо пусті балачки?» «Так ти забудеш про мене?» Тихо, але твердо сказала Ніна. «У мене багато друзів було. Вони повиростали, купили собі мотоцикли, транзистори, квитки на футбол. І коли я приходжу до них у гості, вони дивляться на мене сонними очима і не впізнають. «Ти хто?» – питають. «Ніна, – кажу, – не знаю такої». «А пам'ятаєте, нагадую тоді, як ми слухали в степу павукове радіо?» «Тю! Що за дурниці?» «Павукове радіо?» «Іди собі, дівчино!» «Геть! Не мороч нам голову!» «Хто знає про кого це казала Ніна?» «Та я чомусь живо побачив глипу!» «Побачу, як він сонно глипає над своїм патефоном!» «Бо він, коли добре підіп'є, крутить одну музику!» «Ех, дуня-дуня-я, дуня-ягідка дуня, моя!» «Не всі такі», – ображено засопів я. «Адам не забув. Він часто казав про тебе. Адам». Ніна особливо якось вимовила це ім'я. Адам був дитина, велика дитина. У нього був свій бумс, своя сопуха і свій ліхтарик. Ліхтарик він мені подарував, ти його бачив. «О, це Адам подарував!» Аж тепер я дізнався, де вона взяла грибок який світив у печері місячним світлом. Я порився у кишені, витяг свої припаси, забрів по коліна в воду до її кораблика і сказав, Ніно, ось два кремінці найкращі, один світлий, другий з багрянцем, вони викрашують вогонь. Якщо тобі страшно-страшно стане, візьми їх і, і так покриши, близь-близь, і все, і страху не буде. — Гарні камінці, — сказала Ніна і загорнула їх у хустинку. — Ну все, Льоню, мені пора. Вона сіла у кораблик, спустила весла на воду. Легкий із соснової кори вітрильник вийшов на течію. Вся річка була встелена жовтим листям, від нього я в очах. Серед жовтого листу плив її тихий кораблик. А над нею неслись павутинки, а ще вище — журавлині ключі. Річка петляла долиною, губилась за бурим горбом. І кораблик віддалявся, меншав, мрів над водою. Я вже бачив тільки присмучену дівчину, яка жевріла на сонці, мов свічка. Ніно. Прощавай, змахнув я рукою. Щавай. відгукнулася луна. На те літо ждатиму. Чуєш, чую? «Приїду!» Я зіп'явся на носки, але вітрильник став маленький, як тінь журавля. І раптом мені здалося, то справді журавлик. Гляньте, він знявся з води, понісся над землею, виплив у небо і з розвороту пішов за бистрим ключем. Навіть примарилось мені, я бачу Ніну. Вона спрямовує свій крилатий кораблик в синю затоку, висулює між хмарами а хмари над нею, як скелі, а вітрило в неї, як біла пір'їна, а вода, чиста-чиста, без дна, попливла Ніна у вирій за птахами. І досі не знаю, чи була вона така дівчина, чи я її просто вигадав. Ірпінь, березень 1969 рік. Підпишіться, підтримайте канал.